Мене призначили співробітником дивізійної газети «Красна звізда». Недалеко від Гусятина стояв наш ешелон, а десь далеко гриміли гармати. То наступала наша дивізія. Ми у пастухів міняли яблука на газети, влаштовували мітинги і кіносеанси в селах, звільнених від панів. Були холодні місячні ночі зі срібними тополями і довгими тінями одних. Нарешті... Ми підійшли до Гусятина. Він був зовсім зруйнований, ще огнем імперіалістичних армій. Я ходив вночі на руїни і все марив про Ольгу. У поармій в анкетах я знайшов її прізвище, але куди вона призначена – невідомо. Мимо пролітали ешелони з новими частинами, а я дивився, чи не блиснуть під лахматою шапкою теплі очі Ольги. Ворог спинив нашій армії, і на фронті стало тривожно. «Мене посилають на фронт». Я хотів у полк Андрія, але його полк не був ще в розпорядженні по диву, і мене послали завідувачем бібліотеки в саперній роті. Я трохи не плакав. Того, що я хотів до Андрія, а мене посилають бібліотекарем тільки тому, щоб зберегти як поета. Рота стояла десь під монастириськами. Я ледве знайшов її. Тільки почав я писати Каталог книжок, як набої, почали бити по нас із тилу і розриватися під моїм вікном біля уніатської часовні. Був поганий зв'язок, наші частини вночі відступили, і ми опинились під польським і нашим огнем. Не було ні підвод, нічого. Ми перекинули гарбу з сіном, що віз один дядько, поклали туди дещо з телефонного майна і вибігли на гору. За горою стояли наші батареї і кулемети, але треба ж визволяти ротне майно. Про бібліотеку я й не думав. Вона лишилася в кімнаті з моїм недописаним каталогом. Пішло сім чоловік на чолі з воєнкомом і командиром роти Прокоповичем на коні. Вони були там недовго. Прибігли з блідими обличчями, без командира роти. У воєнкома була розірвана шинель і налита кров'ю отбігу лице. На них налетіла кінна розвідка чорношличників. Це було так – Хлопці тільки що спустилися згори, як на горизонті, показалися рухливі чорні точки. Вони швидко наближалися. Це було 18 кавалеристів. Почали отстрілюватись, але рушниці японського зразка після другого пострілу стали майже негідні до стрільби. Затвор наче прикипав, його треба було відбивати ногою, а ворог казково наближався. Тільки її чорношличникам довелося зле. Після пострілу кавалериста кінь спиняється і крутиться на місці. Тоді буває нерухома мішень, і кіннотник летить на землю. Чорношличники спішились і залягли в лаву. Під їхнім огнем наші хлопці почали відступати. Перескочили через тина, командир роти не міг, бо він був на коні. Чотири кіннотники летіли на них. Два червоноарми не витримали і почали тікати. За ними погналися два кіннотники. Перший кавалерист пролетів повз комроти, але не встиг ударити шаблюку, яку він вихопив, коли пролітав мимо. Другий кіннотник кричить комроти Кине рушницю!». Прокопович кинув рушницю, вихопив Нагана, але чомусь Наган не стріляє. Комроти забув, що Наган не самозвод, і чорношличник рубнув його по голові. Комроти впав, хлопці не могли нічого зробити, бо вони отстрілювалися від петлюрівців, що залягли за домами. Чорношличник підскочив прямо до тину. Він струнко й гарно сидів на коні, з клинка його шаблюки ще стікала кровком роти. Панове більшовики, кидайте зброю. Але товариш із правого флангу, замість віддати зброю, вдарив його з японської карабінки в голову. Одступаємо на гусятин. Але в гусятині вже поляки. Ми, розбиті й злі, стоїмо біля шосе а мимо проходить з музикою 362-й полк, що його командиром Андрій Мінський. Майже всі червоноарми були, що приїхали з французького полону. В кінці на тачанці їхав Андрій. На ньому була звичайна ватяна фуфайка і старий солдатський кашкет без зірки. «Ти чого тут?» – кричить він на мене. «Їдемо со мной!» Його полк ішов на ліквідацію прориву. Я вже заніс ногу на тачанку, але на плече мені опустилась рука мого воєнкома. Нельзя. Я сумно дивився у Андрієві. Десь за поворотом зникли сині колони. І тільки чути було приглушені звуки оркестру. Ми отступаємо через ліси на сатанове. У тьмі ночі батареї загрузають у глині, ми їх витягуємо руками, освітлюючи собі дорогу з молоскипами і з соломи. От вискоча із кущів ворохи, Почнеться смерть. Вогко пахло глиною. Ми йшли майже останніми. Я декламував про себе вірш, що присвятив Ользі. Була велика тривога. Частини збились і переплутались. Казали, що у поляків є жіночі кінні загони. Почувалося, що вони переживають нашу Керенщину, що ми повернемося назад. Перейшли з бруч, і вже в сатанові хтось не витримав і крикнув. «Тепер ми на своїй землі!» «Хай живе радянська влада!» Примітка. «Вони переживають нашу Керенщину». Очевидно, Сосюра має на увазі наявність жіночих загонів, які охороняли перед штурмом зимовий палац, де знаходився тимчасовий уряд Керенського. Але й на своїй землі ми панічно відступали. Мимо пролітали обози. По дорозі котилися хлібини, а ми йшли в пилу голодні босі і сміялися з боягузів. Всі насторожувалися, коли на горизонті холодно блистіла зброя і пролітали крики «Поляки!». З нами відступало багато галицьких жовнірів, а вночі в клуні підтривожні, близькі удари гармат і регіт кулеметів я розказував товаришам про свою любов до Ольги. Вони слухали мене і ласкаво сміялися з мене. Так і зверталися до мене. «Товариш Ольга, ходімо у розвідку». Мене знову откликали до подиву співробітничати в «Красної звізді». Був жовтень. Ми стояли в вагоні на вапнярці. По ночах було страшенно холодно. Білизну я проміняв на хліб, і у мене лишилися тільки галіфей гімнастерка, що я взяв у полоненого петлюрівця». Ще з малку я привик спати голим, і в вагоні з плечеми матюками я роздягався догола, простилав на газеті гімнастерку і штани, і укривався дірявою шинеллю. За ніч разів двадцять я просипався, а коли одягався, знову плакав от холоду і нарікав на свою долю. А поруч у вагоні політосвіти, під пальцями піаніста, по столах, гримів марш Гінденбурга. Примітка. Гінденбург Пауль фон 1847-1934 роки. Німецький військовий і державний діяч, генерал-фельдмаршал. Під час Першої світової війни, 1914 року, командував військами Східного фронту, з 1916 року начальник Генерального штабу. У записі Сус'юри йдеться очевидно про якийсь із військових маршів Гінденбурга.